Egin beharreko itzor du bada, ba, bueno, giza eskubideen urraketa bat dagoelako, eta, eta gizarte bezala, hanik uste dut, Euskal gizarte bezala eman behar dugula, edo bideratu egin behar dugula, ez zi hau, eta ez dugu aurrera hengo gizarte bezala espadugu bideratzen, ez. aholako ba? asignatura pendiente bat, ez? Ari gara gainditzen gauzak gizarte bezala, ari gara iragana gainditzen, Baina, bueno, beintzat hurbildu persoak eta eta gaso daudenak atera, eta, bueno, goazen pausu-pausu, baina hainbarko gauza ditugu gizarte bezala. Hor jakin dugunak, Frantziako gobernuak, bueno, hurbilketa bat iragarri duela Lan emezonera eta Molde Marzaneko presoendegirak, bai. ez dakit zentzu hortan doa pixka bat, ez? Bai, bai, bai, bai, zentzu hortan doa, ez da, bueno, gauzak bideratzen joatea, pixkanaka, pixkanaka, ez da, beste munduko gauzari ere eskatzen, ez? Azkenean eskatzen dena da, ba, bueno, tratu humano bat, besterik ez. Mm, kike, bai, bai. ez dakit banderola emateak? Zer e, zentierazen dizu? Olako manifestazioa handi batean? Bueno, ba alde Sentazio. batetik erantzunkizun bada, e, bestetik bada, bueno, ba e, kolaborazioi bat ere, ez azken batean e. E, urtero etorri gara azkenen urta huetan nila bus, manifestazioaren e, parteide bat gehiago bezala, Eta, bueno, horten pues, deituziaten, beste postu batera pasatzeko, nola egitea esateko Eta, bueno, nik uzetazken batian e, gubi urtzen garela e, sektore askoren ordezkari Jende askorek nitza iten duzu, baki gu. era guzteko jendearekin Zer percepzio? Zer sentitzen duzu gai hontan? Beharrik e... Ba, gaur jakin dugu behintzat, Frantziako gobernuak aurrera pausoak emango dituela. Zegia da, hemen egoaldean, e, nikuset, etxipen puntu bat ere zabalduta dagoela ikusiz ez gai honetan bakarrik, baizik eta e, Espainiako gobernuaren aldetik dagoen e, inmobilismoa, ez. eta ba, Hori dagoen bitartean e, nikuset, gu jarraitu behar dugula mogitzen, eta Euskal Geizartziak ja nahi duela e, bengoz e, gai batzuk behintzat e, gainditu, ez. Eta Badira, bi behintzat ezinbestian ez eta alik eta azkarren gainditu nahi ditugunak eta dira, e, preso, gaixo eta larri eta heldu guztiak e, etxera ekartzea lehen bailen, eta dispersioarekin amaitzea. Eta gero geroko, gero, baina bi hoiek nik uste, zabalduko luketelaia, gure historia gertuaren kapitulu hau isten asteko benetan izten azteko, pos, bide bat ez. Pauso desiente, e, man beharko ditugu gizartegi haurendik ere, baina nik uste, bi hoiek ezinbestek bat dira eta hoiek gabe gainera nekez aurreratuko dugula.